До того самого світу. Нас так довго у ньому не було, що він нам уже не належить. Він не впізнає нас, а ми його. Це місце, де закінчується наша мандрівка. Ніхто, наскільки мені відомо, не хоче бути безсмертним. Навіть боги вмирають. Тільки про це людині, з яку цим віком, не відомо. Треба знати своє місце. Цілих два дні ходили Антон з Яном, долиною, шукаючи слідів Генріха. Швець Арістід, якого Антон теж знав, зауважив, що іноді людина, розпочавши нове життя, обирає собі інше ім'я. Можливо, колишній Генріх живе тут, не бажаючи озиватися на старе ім'я. Антон геть зубився. Якби не зима, він би легше сприйняв те, що про Генріха нічого не відомо, і пішов би далі з Яном. Але Кравець ніколи не подорожував такої пори. Та хіба Антон міг його просити? Невдачі супроводжували його на початку шляху. За два дні Антон перебачив усякого люду, гостинного і не дуже, що сів у долині, зайнявшись якимось ремеслом, але під личиною Теслі, Шевця, чимельника завжди ховалося щось більше. Усе це були ті, котрі увійшли колись через східні ворота притулку і пам'ятали, що їх об'єднувало. Не всі прибульці осідали в долині, не всі зупинялися тут надовше. Можливо, Генріх прожив тут місяць чи півроку. Не кожному підходить сільське життя, не кожному до снаги зводити очі до неба, очікуючи від нього дощу чи сонця, тремтіти над кожною рослиною, збирати яблука раз на два роки, а сливи раз на сім, бо ці дерева так родять. Усе це Антон розумів і, обійшовши все село, побачив, що людей тут об'єднує не лише те, звідки вони прийшли, а й велике терпіння. Бо ніщо так не виховує терпіння, як праця на землі. Тому Антон нічого не довідався про Генріха, який мав інші вподобання, так само, як про лікаря, той навіть не заходив до села. Серце в Антона болісно стислося, адже на долю мандрівника взимку випадають важкі випробування. У долині жило кілька родин з дітьми, хоч у притулку діти не народжуються. Антон завжди розгублювався перед дітьми такі маленькі, тендітні. Вони подолали пустелю і ніколи про це не зможуть забути. Діти притулку не давали уявлення про те, якими мають бути справжні діти. Так само жінки не давали уявлення, якою має бути жінка. І що найбільше вразило Антона, це те, що, пройшовши через хідні ворота, місце, яке сяло всіма барвами веселки для знедолених, ці люди ставали якимись надто буденними, тихими. Вони почувалися в безпеці, однак не жили, а ніби вдавали, що живуть. У них ніби згас вогонь. Я наче відчув розчарування Антона, коли сказав, «Маленька станція на великому шляху, ось що таке наша долина. Хіба може Піщинка розповісти про гору? Якби ти взяв у дорогу не лише ім'я, а інші прикмети того Генріха, які в нього очі, постава, що він любить, а що ні, тобі було б легше розпитувати про нього». «Мені спочатку здавалося, що цього досить», – зітхнув Антон, – «Що буде, якщо я його не знайду?» «Знайдеш. Але чи того самого?» – засміявся Ян. «Все видавалося мені дуже простим. Я гадав, що у притулку люди знають одне одного. Ми йдемо від простого до складного, а потім знову до простоти. Це так само, як поставити речі на свої місця. Мені здається, що ти надто довго гасив у собі потяг до пізнання. Скажи мені, що тебе тримає, коли східний хворіт? Чи не гординя?» чи ти часом не уявив себе хароном. Це, звісно, не надто приємне місце, особливо для тих, хто чекає, коли йому відчинять двері, а не відчинять або примусять вивернути кишені й душу. Я, наприклад, думав, що притулок – це синонім смерти, що, правда, потім побачив, що сюди потрапляє далеко не кожен. Ти будеш виглядати, як усі твої попередники, якщо, звісно, не залишиш воріт раніше». «Я ще про це не думав», – відказав Антон. «Для цього, певно, варто подивитися на ворота з іншого боку. Мене завжди цікавило, що відчувають люди, коли переступають поріг притулку. Намагався вгадати, чого вони чекають від мене, яким хочуть бачити. І справді трохи стомився. Тут я не відчуваю себе писарем східних воріт, але прикро, що не почуваю себе кимось іншим. І це важливіше, ніж шукати якогось Генріха на прізвисько Кухар. Уявляєш, Яне, – я можу тобі говорити це, а лі, який мене виростив, ні. Ліце не Божитель, усміхнувся Ян. Він не такий, як ми. Для нього не існують ні західні, ні східні ворота.